Le të gjithë do falënderojmë dhe janë vetëm për Allahun subhanallahu ve teala. Allahun na falënderojmë dhe vetëm për i tij falendinim kërkojmë dhersa salavat dhe selamet, përshëndetjet më të mira me pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam. Mishokët e tij besnik me familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ditës së shtun, duke folur për emrat Dhe që qitë e Zotit të barek e vëtëala Dhe ngellëm në legjëratën e kaluar Dhe kë emri Zotit të barek e vëtëala E la alim i dishëm Dhe përmendëm se Nevi në ka ngellë edhe Shumë për folë për atë emër Dhe gjithashtë të kujti kujtojtë Se në ngellë në gjysëm shpëgimi e emërit Në kontekstit për anore Por se nevi do të ndërpresin Për shkak se edhe nëse bashdojmë edhe sot Edhe njau në Ardmënave nuk do ta përfundoj. Për shkak se emri Zoti Xhelaluhu i Dishion vjen në shumë kontekste. Atë do të mjaftohemi me ato tre ligjërata që folëm për emrin Allahu Xhelalu El Al Alim, duke vazhduar sodhtë me një emër tjetër që mos ta mos ta zgjasim me kushdo në shtesë, mund të kthehet librave të cilat ka mundësi jetë jetë, me jetën e djallit, të cilën ai e kupton nëse s'ka mundësi me jetë. Ne lutej Allahun që Allahu Xhelalu i me e frymzuar me ne dije dhe me me ilm. Sot do të flasim për një emër tjetër të Zotit të Barë Këu Teala, i cili gjithashtu ka rëndësi të madhe në Kur'an, shpesh. Po para se kalojmë tek ky emër i Zotit të Barë Këu Teala, do ta bëjmë gjithashtu një hyrje e cila ndihmon për ta kuptuar rëndësinë e mësimit të emrave dhe cilësive të Zotit të Barë Këu Teala. Përmendëm li jeratën e kaluar se mësimi i emrave dhe cilësive të Zotit Xhelel Xhelel është palca e Kur'anit. Projtër Kur'ani ka një bosht. Boshti i Kur'anit është me njohft Allah. Nëse nuk e njeh Allahun, se ke mësu Kur'an, dhe çka do që të mbyfosh prej kësaj e, dunjaje për shkencave ndryshme, nëse nuk arrin dhe nuk kuptojnë te Krijusi kit të kësaj na, dhe njehja krijusit, atë nuk e njeh diçka reale. Nëse nuk e din kush e ka bota, nuk e din për çfarë qëllimi e ka bota, ekso më radh. Sot për mënen më pjesë tjetër se ne kanë bërë dietarët dhe ajo është në, djetarët, në mësimin e emra dhe cilësive të Zotit, pra kush është Zotit, me qka cilësot, qfar ka veqoriaj që si ka as kush tjetër, qfar ka në këta vlezër, këta ka dhe njëtë të cënë e kanë qujtë djetarët prerja e rrugve të përqaris dhe tëptim. Përmendëm se Kurani bashkon dhe nuk të tëpton, të por në shohim njërës të të tëptuar, në mos marveshje, mos fajtime, kështë më rratë. A dhe rëna e përmendëm se ku është defektik sajda Por se kësot e, du të përmendim se Me mësimin e jema dhe të Zotit Gjeli Gjelalu hu Dëmonë shkojmë s'ka shmërish në ndaline Mosmarveshjeve Si ndollet kjo dhe zër Por shembe Ju ishqip në kejtë të teorit Dhe krejtë të filozofit Dhe krejtë të sistem Dhe sëtë mundohen me reguluë Që është një njerëzve Gjithë mund në hasin në fund Në një konflikt Nga sekreti ato që ka i bashkojnë njerëzit është shpikja e njerit. Kur ose thot dikush, pse duhet ta respektoj kët ligj apo kët rregull apo kët normë, përgjigja do të jetë se e ka vendosur një njerëz. Apo përgjigja do të jetë e kanë vendosur disa njerëz. Por prapse prap nuk kryet puna me këtë. Nga se një pyetje e cila ngulitet në kokën e njeriu është pse ata njerëz vendos? më vendosë? Pse pra, mos vendosin unë? Por kjo pyetje para shtrohet natyrshëm dhe duhet gjevap. Pra këse ti ta kishmira unë më staket Pse mendja jote jo mendja jene Pse ta sakrifikoj kurban Bindjën time për bindjën tane Pse Dhe këto pyjtje vlezer Janë në pjëtësorët e krejta nefseve të njërësve Pra asë ka arë në njërë Në shpirë në njërë dhe me prindin E më stë lasin për të kanë djetër Që prindin e ka një trajtim Një qasje dhe tjekin një qasje Dhe qka thu ti në vetë veti se të sakrifikoj bingën ti me për bingën e prindin. Për nuk gjenë diçka e cila, thot, si do mos kër filon njëriju me me u kriju e bingët e ti, dhe sa është i vogële që e ata autoritet, apsoluta dhe re ka disa pengesa, vërësia prejti e kësë të më ratë. Por se kër filon me u kriju do bingë, do mendime, do kalkulime, atëherë, pykja që e ban njëriju vetëve të është, se të sakrifikojnë për bingët e këtira? Dhe kta e bën njerzit gjithmonë. Andaj nuk ka çndrim për bindjet jashtë Kur'anit. Si çndron historia? Pse? Por janë orvatje, ato mundë me morr. Dekada mundë me morr sheikuj, donjë herë mundë me morr, milenium mundë me morr, mirë po prapse prap, janë në zhdukje sipër. Andaj Allahu xhëlaluhu ka përmend gjithmonë në Kur'an çfarë? Fendur kayfa kefë kana kefë aqibatu almukaththibin. Çhivi përfundimët e atë se të kanthan Kur'ani nuk është hak. Çhivi përfundim. Ledo histori. Ezo porrhemo Roma, sa luftra kanë pas. Sa luftra kanë pas. Edhe un këtu mund t'pidoj ti vesh më i lexu vitet e luftrave, pa hyr në detale çfarë janë vrarë ti më re, a vesh vitet, në këtë vit ka ndodhur kjo luftë, këtë vit ka ndodhur kjo luftë, kjo vit ka ndodhur kjo luftë. Shikoi luftat mes persianëve dhe romakëve. Shikoi luftat e kinezëve, shikoi luftat e indianëve, shikoi luftat e arabëve para islamit, dhe shikoi luftat e evropianëve. Ejnë dhe jemi të freskët me gjurëmë të luftrave Të që janë e mba në Evropë Të që janë e mba me miliona njërës Dhe askus nuk e di Cëllë e ka post të aman për atërë Ata vetë se di, ne e dim, ata se di Lëpë cë kjo konë meritor më vra Aki me jetu, e kësë më ra Anë dhe dhe në mësimin e emra Dhe cësive të zotit gjelit gjelat, qka gjem neve Gjem një autoritet I pa diskutushëm Dhe njërzit kanë nevoj për një autoritet Dhe jashtë të kësaj, kur nuk dhejtoj njërësi Mane Medezë Kjo quëtë sulta Andë e Allah u gjela por anën e ka quëtë sultan Pse i ka quëtë sultan? Se është autoriteti pa diskutushëm Që ka të mundan autoriteti pa diskutushëm? Dhe mundan se së mund është mi thamë pse Dësa njërit mundin mi thamë pse Pse, pse me ba qështu E Allah u gjela nuk i thuat pse Tani, tani Të kjo pseja Ne e gjemë se një njëri thotë po pse zotin Po pse zot Zdo me nguhe Apo pse me nguhe Allahun që shtoni jo E tani këtë pies Defektit e shërojmë duke e tregu Kushe shtë Zotit Gjellit Gjellit Kushe shtë Allahun Anë dhe zërë në mësimin e Zotit Cilësive ti Qka dalon qenjin e ti Gjellit Gjellit Prej atributeve të cëtë si ka askush Qështë që pëmë dijen E pëmë dija dhe na e lam E lamë pa përfundu me ata Di Allah u gjelë absolute, së një dela sa i di e kur kush, si dë mësë ku të komplikohen pundë, që i mullë, që të të përmeni sot, nga se sot e kemi jemi në Allah u dëgjuë, se semija, dhe shomi ku të përzijen zanët, ku të përzijen kërkesa, ku të i ketë një zanë, 5 kërkesa, ku të i ketë 10 kërkesa, ku të i ketë 7 milion zanë me 7.000 kërkesa, a fillon e këtu të, të lovitët nëmëri, a noj, kemi të bëjmë me një qenje cila është e fa diskutushme. Ona vëllazër, kur near jam son kuqozoti. Xhel xhelall. Me emra të siktit të ti. Çfarë janë këto vëllazër? Kë i prat xilafat? Ne Allahu jeka dërguat të dërguarin dhe i ka dërguar njerëz të dërguar gjithmonë, pse përmenda xilafin. Përmenda xilafin. Çfarë do të përmenda xilafin vëllazër? Gjithmonë ka më ekzistuo kjo pse ti, pse jo unë? Apo pse ti, ti unë? Ne përmej pavësë ta më qartë. Ne e jojmë histori. Gjalli e ka vra babën mbret, mjë amur mbretnijen Gjalli e ka vra uh, agën, mjë amur mbretnijen Pse, sa i ka thonë, pse une e baba, pse une e jo baba mukon Pse une mësë mukon e agë mukon, pse Parashtrojët këpytje Nëse sështë një autoritet mëjnal që e ndalë këtë pun Atër nuk kryon meselë Të një këtë të këthevemi praktikës tonë Gjithë mund kur ka khilaf dhe zërë Qfar dhe qof, qof fetar, qof ikësaj dunjaje Cili autoritet mundet më ndal ata? Cili autoritet ka mundësi më ndal ata? Nëse i thu, pse un jam më i mëshuar, ai s'e pranon ta. Po jo, un jam më i mëshuar. Kush t'ka dhon ti se ti më i mëshcepton? Po ti je mashtruar. Apo, o po mbledhom votë vetë ta thonë na njëra më ledhën, vejta, thoj, në ena ma shumë, çu që janë në punën e sistemit liberal, demokracia po. Pastaj ne vudau mund më shumë, jemi pa zënë mëç. Mund më më. Apo se nioni lund më këta ata. Jo mezi çfarë është mungesë, kjo është kësaj i thonë anarki. Kjo është anarki. Çi si ka mundsinë? Nësa ata mbledhin të kotën e kësaj rond. Tani gjëza, autoriteti zote, Kretë i Zotit çfarë bën? Krejt pa të onsë Zoti është i pa të meta, i pa diskutueshëm, i porososur në cicitë e tij. Andaj kur i thudi kujt, sepse Zoti ka thënë, është i vetë e vetmja fuqi që mund të më ndalë, qilafin. Dhe neve do të sa nuk i kthemi Kur'anit, më kët trajtim Me këtë autoritet të pa diskutushëm, s'kemi mundësimi mi nda qështje Për neve vëzër, kërë jë prezentojnë fejnë e Zoti Gjeli Gjeli Alure Kërë jë prezentojnë fejnë Allahu të bare kjo e tjale Ti duesh me e pjesën tane prej debati Dhe nëse ti do me e përcijnë një mesaj Duesh me e përcijnë me këtë tingu, me këtë tonacion Pra nëje se Zoti ka thonë, jo muë, ti mund është mu gërdit për muë Ti mund është më smëndash muhe Unë mu i më, më, më konë jo, jo, i komotë shëmë për ti Kretë në regullë Dhe kërë nuk prish punë heq Mirë po t'i zgudzonë me cënu autoritetin e Zotin A dhe dhe zërë Kur'ani Kur, kur fletë Dhe kur i prezentonë qështje Qëfar thotë? Allahu ka thonë Dhe shikoni këtu edhe më shumë Kur Allahu gjeluar e i thotë Muhammed E sëllëm ju thonë ndikujna A i thotë thujut ti? Jo Kullë Thuju nga që apo të thojna Shikokit kjo dalimi madhë për të zem Thuju nga që apo të thojna Apo Madhja Allahu Gjelaluhu në shumicat e Akuzave që ka ja ka bërë për nga mërë Nuk e ka leju për nga mërë sa më mëmbrojt ajë vetë Nuk e ka lejuet Dhe ka reagu Allahu Gjelaluhu në gjdo uh, Akuz që ka ja ka në bërë kurejsht dhe arabët Ka reagu Allahu Gjelaluhu një një një vetë Se? Se përse Shikoni tani Ata i kanon Këtë kështë dalë kështë thonë, së jam i qëme e e e ndërë, a që i këshinë thonë ato, nëjëla të thonë, në qënë veta që jeni i, i qëme e e ndërë, të vetë së në shfajson vë e të vetëm. Allahu qëllatë që këtë, thotë më mesam, rriti, në në mërojnë, që këtë autoriteti lartë, që të të shohëm i sotë një, një njën njën nga hadithët dhe së ne ka të shmedu mështë. Uh, Ibni Mesudit për një ngjarje të tillë, se si e ka mbrojtëllallahu te barekehu teala Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Analaza, rezumeja, kur e mëson njeriu kush është Zoti, jelle jellehu, e din se është autoriteti vetëm i pa diskutueshëm. Ësht sultani dhe çeverisja e cila s'ka mundsi ti kush më thon pse, dhe kjo ka në Kur'an kështu me këtë fort, la yusalu amma yaf'alu. Spyetet Allahu çka bën ai. A mund të bëj çapsej ozada bona po dhe na bërmë në dilejionin e kaluar njeriu s'ka takat ha? s'ka takat dhe s'ka justifikim me thon pushim se do të digjesh skum dashur në mëjetu smunesh me ti S'mun me, me diskutoj kët pun ajt ka kriju dhe kemi e pranu kët fat por në nëse dikush ngushtohet i ngushtohet shpirti i qi ngushtohet njerëzve nga depresionet e ignorancës ndonë dikush me thon pse më ka kriju zoti do ka shkëlibra vëse ju keni librin e njëortë sta os pase Pseja, këtë qëtuo dhe zërë më Sikur mështë kisha që e nëhiqë Pse se se në ka gjithë, se me jetuë Se duhet me jetuë Dhe krejta përgjitë që ka i ka Supozu, do shta kështu Sepse kështu, sepse kështu Në funën ka thonë, une gjdo se pse jesë si Ja gjeni një pse Gdo se pse, ja gjeni një pse tjetër E kun dalët kjo në funën dhe zërë Illa rabbi kellbun teha Ka thënë Allahu Jiluara Në funën i në alët të z E gjenemi kësaj do njëja depresione, mërzia, bezdhia, mos, mos kuptimi, pse nga ka kriju zotit të bare kjo e tjala, ndërsa ajt cilë e kupton se autoriteti fundit është Allahu, gjelle gjelalu, e kupton shumë mirë kundahën qështjat, dhe cilë e shtaj ajo aj fuqi e cilë as ka mundësim u pëjtë pse. Kjo është një prej, pra kjo ka detalet e veta, por se shkurtimisht në njëmësimin e Allahu të bare kjo e tjala, dhe qenjësë të ti, dhe cilësive të ti, n dhe çdo cilësia marr rolin e vet. Sigur që e tham, te puna i dishën. Sa rahatohet beçimtari. Në meselë, e di aj. Ti kur shkon diku na tham, kur të ndreqë, ndreqë, mu, e keni cent prisht, jaçon mështrit, apo para mëoti më nis mi filozofu, i thotë, a un janë të drejtë sa ti i të drejtë? O sikur të kishë ditë më drejtë ndrejçe. S'e ma brunë mua, ç'i ndodh shpesh, apo jaçon njëri mështër, ai i thotë, "Po dash kisha ditë se kisha drejt vetunë." O mundohet me ranuën domosht ditën s'ka çmërisht njeriu tjetër. Allah u jelleh ualla shkafot nëve çdo dispozit çdo qadar unë kam bot unë ripas asoj unë kam griu paraprakisht unë e përcjell rrethana të saj unë i di raportet të saj me tjetrën çfarë do mendon kjo lezor se Allahu u jelleh ualla i ka ndarë me sellet me ilm dhe kjo nevera çetson sot e kemi një emër tjetër i rëndësishëm shumë në Kur'an dhe ka të bëjë me elmin gjithashtu është emri Allahu u jelleh ualla es-semi'a es-semi'a i dëgjuesi. Dë dhe përmendëm në fillim ligjëratorave se kur e përkthejmë një emër gjuhën shqipe apo në gjuhë çfarë do të thotë anglisht apo gjermanisht apo turqisht, çfarë do të gof ska jo, e, do të thonë, la normalia problem, çka tham se s'ka dispozitë juridike. Edhe njëherë vërsëris. Kur theme ne për shembull për me parafrut dëgjuesi, kës s'ka dispozitë juridike. Sepse muret mund kanë gjua e mangët, nuk aludon ata çka ka thënë Allahu te barekehu te al. Ado ne e përdorim gjuhën, gjuhë të tjera si mjete për ti për t'u edhe komunikuar me anat, çdo mëdon s'është ashtu, por është parafrym. Ngase vetë gjua arabe, ju tash shoh më sot se mi ka një grumbull me anave. Një grumbull domethënjeve. Na për shemb namazojna semi Allahu liman hamida. Apo kërë që është pi rëkuës Semi Allahu li me në hamide Me përkëthi në mënir gërë për gërëme I bje e dëgjër Allahu ati cili e falëndërën Allahu Ame nuk e ka maran kjo kështu Kjo ka këtë këtër dëmë thanjën Që të da shohim me rejnë Allahu subhanahu washal. Ata vëzër pjesë a licëratës është dë pjesë Që kemi nda qëtëmon Pjesë a dëmë thanjës gjuhës Që dëmë thanjës që e emër Si karë, Quran, ve pasaj disa premtime praktike dhe porositë që sida duhet neveti marrim nga nga Kema. Fillimisht vëzher Sami' vjen nga imri Allahu Xhel Xelal nga raja e e ju sara ba sem'a. Sin mim ay. Kto tri shkronja, kto tri shkronja sin mim ay aludojnë për kapjen e zërit. Dhe gjithçka që çka dëgohat i, i thuat semi'a është do senë që ka të gjohët, i thuët semia. Pastaj, ajo mërë dekë ndryshme, varsish nga të qëllimi i folësi. Pra, kanë thonë djetarët, uh, e semma, do, kjo me këtë tingu, hisësul udhun, shtisa e veshit. Kjo, e ndësë si jemi të full për Allahum. Sjemi si të full për Allahum, të bareke, vëtjara. Po, në aspektin, gjusor. Kanë thonë, ma wakara fil udhunimin shëj, Gjdo sen që ka vjen në vesh Gjdo sen që ka vjen në vesh Dhe ti e Dijen në përmjet shqisa së veshit I thojnë semja Qof njën shkronja Qof njën zon Që më mundë t'in do uj me t'in vesh E njën një zon Apo nuk është shkronj Pra nuk është përqëllim vesh dëzimi shkronjave Apo fjallime Por është përqëllim Gjdo sen që ka shqisa E njën me antë veshit Adha i kanë dhënë, se mië, edhe se mië, gjdo kush i cili, pra i punon kjo, kjo shqis. Pastaj, është përdor, edhe kuptime tjera, dhe të të shojnë, me, me lejnë Allahun të bareke, vëtëala. Saj përket, për Allahun të bareke, vëtëala, kjo këtë të rejtim dhe qanë, rëneve përmendëm, se emrat e Zotë i Gjellaluhu, kanë dhënë dhjetarët, el ismu, apo el esma, mushteri ketën, bejnë el khaliq, Emrat, gjitha emrat Kanë një të përbashkët mes kryusi dhe kryesis Kanë të përbashkët Qka do më thanë? Ma djën Kur'an ka ardhë i, I njëti formulim, si për Zotin, si për njerim Va hu e sëmi unë basir Ka ardhë për, njeri, për njeriun Va gja allahu sëmi anë basira I, Njëti formulim Ama kur folmi për njerim Kemi për qëllim tjetër Kur folmi për Allahum E kemi për qëllim tjetër Andaj, mes emrave ka një të përbashkët Cili � Domathonia e Emrit. Mir po kurt ndohen, por shem kurtheme neve. Doxjimi njeriu, edhe doxjimi hyjvanit, a jani mësuj? Jo. Emir Një ndallon. E mos flasim për kriusin te bareke ותאלה. Kaur ne Kur'an diku katror e pesh her kemot Es-Semie' kaur ne kontekste të ndryshme dhe kuptime të ndryshme. Ka ka shum ajte nuk do të përmendim të gjithë. Po që me ka ardhë në Kur'an në surë në lëbëkara Ajetë në 27 O Zotë, ka thonë Ibrahim a.s. Na e pranër ne dhe veprën tonë Vërtet tje semia Semia Që dhe mëdhe semia Ajë cili dë gjënë Që ka dhe gjënë të të shohëni Me lejnë allahu të bareke Ka ardhë dhe ashtu në konteksin e mbrojtjes Së Ilahijetit ilahi Të qenurit allahu meritor për të adhuruar Ka ardhë në surë në lma i dhe ajëti 76 qul ata'budun min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala nafa'an wallahu huwas samiuul alim fadallahu tebaraka we teala thuwai o muhammed alayhi salatu wassalam adhuroni pervec allahut dikoj icili ska ndoren e ti per juve as dëmtim as do bi si ka mund si madhru dikan nese pyetet ai çka mund me boku i keç kur gjat çka mund me bau mir kur gjat edhe pse adhuron por çka mund a la fadallahu jella la E Allahu është dëgjues dhe i dihen. Dëgjues dhe i dihen. Gjithashtu ka ardhur në surën Lukman, inna Allaha samiun basir. Allahu është dëgjues, basir. Gjithashtu ka ardhur në kontekstin e dëgjimit dhe afërsisë. Ka thënë Allahu te barekehu teala, sura Saba ajeti 50, innahu samiun qareeb. Allahu është dëgjues, i afërt. Allahu është dëgjues, i afërt. Pra këto janë vetëm disa kanë ardhur ajete dhe ajete dhe të tjera mund t'i shikoni në Kur'an. Si i bje për Allahun të barë kjo dhe tjala Ta një këtu lezër kër jemi të Allah Duhet dalemi Këtë temë Të emërët Allah u gjellu ala Si të vim të emërët Allah u gjellu ala Si të vim të emërët Allah u gjellu ala Edhe dhe basir Kretë lufta e lisunetit Me fraksionet dryshme dhe grupacionet Të cilat kanë janë shmonë Qoftë cilat ma pak cilat ma shumë Këtë vim të vim të vim të vim të emërët Allah u gjellu ala Semiq edhe basir ata shka i kalmuhu cilësitë e Zotit xhelel xhelaluhu është ajeti ku thotë Allahu te bareke ve taala lejse kemitlihi sheiun nuk ka shkurgjasi Allahu por ajeti vazhdon ve hu as samiu al basir doaj është dëgjues dhe shikues dhe shikuhus, tani këtu ka ardh kët lufta ndaj detartish kur e pohojnë atë çka ka bëju pejgamberi aleyhis sallam fillimisht nisi me kët ajet se këtu e ka nda Kurani pra elë gjoni pjesa e, e, e, e ajetit elani pjesë tjetër un këtu nuk do të hi detale Qa kanë thanë gjithë do grupë, qa kanë thanë të tjerët jashtëta Elisunetit, jashtëta sahabeve, tabinve për këtë emër, por se shkurtimisht dhe të, të tregojmë, cila është bindja Elisunetit, me ajetët dhe haditet për nga mëgjit a.s. dhe shumë shkurtimisht qështë e kanë këtë shkuptu të tjera, qështë e kanë këtë shkuptu e të tjera. Thotimu Gjeriri, Rahimeullah, Në komentin e fjallës Allah u të bare kjo e talën sura e shura ajtë një më djetë, va u sëmi urbasirë, thotë, thotë Allah u të bare kjo e talën duke e cilësuar vetën e ti. Wasifën nefsehu, që këtu wasifën nefsehu duke e cilësuar vetën e ti. Pra, nuk është djetarën dhe zë ku shkruin, ku shkruin, e ka për qëllim disa preqeshtive. E para, ta qartësoj e një punë, ta qartësoj e një punë. Po a i duke e qartësua e, e ka shprejet, silat, edhe në menë dhe atë shka e ka keçkuptu këta Edha i izgjith shprejet të cilat aludojnë edhe në qartësim Edhe të moreve është e shka e ka keçkuptu këtë pun Edha i ata gjujnë shumë Edha i shiko Thotë Allahu u gjeri, thotë imë në gjeri Thotë Allahu në Kur'an Wasifen në fsehu Wasifen në fsehu Dhe kjo wasifen është qikletë për shumë grupe Sepse nuk i atribojnë Allahu si të asni cilësi Nuk i atribojnë Allahu t as-silsi wasifa nafsehu bima huwa bih shikoh nket fjali ket problematika diga i ka, ka kriju nojeri alla neve kemo permens se shejhul samedimi ka thane pre cilcive te sahabeve dhe tabiineve osht shkurtimisht shkurti me fol shkurt apo alla special kur i do jonejeri pse sahabet kan pak fjal e kan pak fjalime fjali kso merap nje prej dia toar si sheh Muhammad Qutbi tfarfuz brkete mesela fot kur pyetet ku janë nderset e sahabave se ku ky është fort i djesh shumë e marrë ku janë nderset e sahabave fot dikush do me lip ku janë vullhimet e sahabave sahabat kanë vullime më bojëni javë një javop interesant Muhammad Qutbi rahimahullah më ridetati fot nderset e sahabave janë ti që ke mri me vet për sahabët ti në ç'i dunya ta kanë bufën atë janë kontangazhu me për qjellën e fes pro ti që më sot në ballkan Ai nkin, ai një çështë dunjaës, e thitë Zanin, e lexon Kur'anin, e lexon Kur hadithin, kush e ka bërë këtë? Sahabot. Po pra, ti je dersi atyve. Ti je vet, dersi atyve. Falja e namazit nga ana muslimanëve, dyska e dunjaës, është argument se këto dersi sahabeve. Pastaj kanon, e kanon rrugën të tjera me shpjeguar aspektin teorik, fina law te barke, vota. Çka thotë Ibn Juridi? Allah e cilson vetvetën e ti. Me atë Qka e ka ajë vetë në qenjën e ti Bima hu e bihi Me të cina ajë që të sovë E pse e theksovë dhe zërta Tha shkurti mishë do të himë detale Nga se qëllimi ju nuk o këtu mi ba dëman Dhe kunder përgjigje grupe Kanë keq kuptu Po dësh përqëllim na me përfitun nga kejim Nga me përfitun nga kejim Jashta e lisunajt dhe, dhe zër Nuk thonjë sa Allah u ka dëgjim dhe, dhe shikim Po krej të këthejn të ilmi dhe ilmi nuk e kthein në diçka hakikat e ndar nga çenia, por e kthein të gjitha në çenia. Pra, shkurdimisht kështu. Mu'tazilit, apo do të thonë al-ashaerë, ash'arite, mu'turidie, kulla bija grupe ndryshme të sa shumë ca prebëzë vështirë nuk i kanë. Dhe nuk duhet as as më me çka kokë se kush janë, çka thonë? Thojnë Allahu gjithas ka djim. Ska ashi kim. Apo. Dhe këtu ndodhi një tollovi Dhe shumë prej njerëzve kur e dëgjojnë këtë fjalë, këy mendon se a, ata thon se Allahu nuk nin. E kjo nuk është vërtet. Ata nuk i pohojnë Allahun të cilsi, po nuk thonë Allahu nuk nin. Ë, janë dyshen e çajt. E kur ti vaces ato e qish nin Allahu, çish dëgjon, ai thot nëpërmjet çejnjës të tij. Nëpërmjet çejnjës të tij. Ro, nga së neve çka thëm? Ë, çdo cilësia e Zotit Xhel Xelali është fuqi shtesë e Zotit te bareke vetala. Andaj shikoi për shembull semi basir. Edhe emrat e Zotit përmendën ne vit Allahu te bareke vetala. Çdo jona forc, fort, cilsi Allahu te bareke vetala. Andaj shikoi Ibnu Gerini çka djum. Thot Allahu ka cilsi shtes dëxhimin. Jashta çenjes. E kujt nga truvë zrata, ata nga truvë kështu. Kan thon sepse dëxhimin, shikoj, nëse i kthesh gjus Arabe, ata kan thon dëxhimin do të thon shqisa e veshit. E këtu njësë problemet është Sa të adhonë, nëse i thëjna të dërgjuhës Dutë mi pohu vesh E në nuk muina mi pohu Allahut vesh Kjo organi, gjumëtira Dësë e dina për marit të, të zërave E në shërënit që ka adhonë Veshi është i ndamë për dëgjimit Veshi është i ndamë për dëgjimit Apo Sepse kjo veshi jonë Të në i të nabë himë në gjëratë Se si da duhet detale shumë, për shkërtimisht Vesh i vëzër është një gjumëtyr që në ka kryu Allah u gjera, mundët më s'meni Pra nuk është vesh i si organ, pa është një mjet që Allah e kalonat t'i zamin apo, apo dhe syri, është një mjet, për shimu, sa prej të verëbërve syti kan Apo, syti ka aj Po nuk shërt Sa me mejtë që si gojnë e ka Për me hang buk, ama nuk mundët me folë Eti nëse, nëse e kushëzon se gjua është i vetëmi mjetë që ka e ndjerë fjalien, atare neve e rënojmë këta e me mejë që së folë që e ka gjunaj. Dhe sa shurëdhë, apo është shurëdhër, a i vesht i ka. Nuk i punon, ka linë që është, e shumërrat. A ne ka dhëndjetarë, fillëm i shtë ndajna këtë punë. Vesht i si gjimëtyrë, nuk ka të bojëm me dëgjimin. Dëgjimi është veqë. Dëgjimi është, ës Anda e kanë vënë dietarët e Lisunaitit se Allahu xhuala cilsohet me cilësi shtesë e dëgjimit dhe shikimit. Tani kur jemi te dëgjimi, lexatorët e arsimit do të flasin për Basir, shikuesi, ai që shëh. Kur jemi te shikimi, Allahu ka sy. Nga sa kanon? Kanon Kur'an, edhe në hadith pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sellem, cilësimi Allahut me sy. Edhe në Kur'an, ka ardhë syri i Zotit. Apo syrë si të zotit Apo ka arë në hadit për në nësëm Syri zotit Kër jemi të dëgjimi Nuk ka as njajet Kjo shumë më nëndësi Kudush krujë Ndash men Ndash kudush Ndash fletore Ndash telefon Allahu nuk ka arë në Kur'an As i cilë cu më vesh E as hadit për nga beri Sallallahu alai sallam Andaj dhe që e khusam të mija As nuk themi ka As nuk themi s'ka Sepse neve i përmbahemi përpikt si simit zotit, në ta qka ka folë zotit vetë për vetën e ti. Në nuk shpifin për Allahum të bare kjo e tala. Andaj, themi me një fjarë, Allahu dëgjën me dëgjim që si në gjason asë i dëgjimit dhe me qka e ban këta, ne nuk e dim. Ne nuk e dim. Kjo është ajetës në kam përmen djetarë. Thot Khattabi, rahimeullah, për eimin Allahu të bare kjo e tala, e semia, uh, e semia, bima anë e semia, semia ka ardhë, trajta më e forcuar emrit Allahu Jellala Es-Sami' Es-Sami' thot dhe ajo është për kapjen e të dëgjuarëve i thojnë mes mua apo mes muat çka do të më dawn çdo sen çka vjen një tingull kush e kap i thojnë e ka dëgjuar kush e kap ata i thojnë i thojnë e ka dëgjuar andaj ka një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith që kanë Imam Ahmedin Muslimin etina ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahumme inni e udu Bike min kaulin La yusma Këtu ta një him dhe një dek tjetër të të të të të Se emri i Allahu të semi është dhe njërë dhe Ti i përgjigjet dëgjimit Kërë dhe njërë vjen dëgjim Dhe njërë vjen qëfar I përgjigjet dëgjimit Ka tonë për nga mberi sëllallahu A.S. O po Allah kërkoj Mbrojtën të ande Apo strehon të këti Nga fjala qësë dëgjohet Nga fjala çizdë johu. Çka ka për çellim këtë dëgjojtë këtu? S'pranon. Nuk nuk pranohet. Kjo është për çellim për emrin e Allahut te bareke tuala es-semi. Fadiban qayyim el-juziyya. Sem dhe Jim vjen për katër domethënie. Kjo tani më detaj. Katër domethënie vjen dëgjimi. A do të shikosh ka tash? -ja. Kur themena dëgjimi, patjetër që jam me detajizuar. Ngjua rrava vet kupto. Semi. Donjëherë vjen Kur'ani semiam me kërthnim. Kërsnim Allah, gjithat, Allah e ka dëgju fjallin e tine Ljetar kër e shetë të fësirë thënë You had didu hum I kërston ata E që thëtë e kam nijun e ta Kjo përdojnë e në zakonshme Kër i thëtë përshimu nana Thëmijës të ka një baba Që e ka përshimu? Ti rruju Që ka no, shiko, detalizohet në kontekste Thëndryshme fjallallahu të bare kjo e tëla Dëgjuës E para që ka thëtim në kaj me gjëzje Vjen kapja e zëra dhe ek ta paolas kavien os kapja ezra rovien bar allah usami' sei kap z c'ka domadan i kap zera c'do zang skadel n'existence allah ukeek jalla jalal tad allah tabaarak wa ta'ala sura al-mujadala ayati bar qad sami' allah qawl allati tujadiluka fi zawjiha allah uka d'juar fial e asai grua e cila të polemizon të ty për burën në verë. Ka arë një gruje një plak të pengamberi së sellem, a në ku për burën në verë. Kjo ka arë një hadith të apalmeni, një me më vonë, të e dobit, a isha thot, unë e isha anë ne dhomës, a jo me me e ardhë me folë me pengamberi së sellem. A shpolë ke kadale, unë se kumni që i ka thon, thonë, pengamberi së sellem. Thënë nërsa Allah u gjela, zbitja jetën. A dhe thënë dhe a isha, i madh është ai i cili dëgjimi i tij ka përfshin çdo sa. Pra në dhomën e zon, andaj dhomës, andaj perdës, ajo ka fol me pejgamberin sezem duke ankuar për burrën e vet. Thot Ajsha, un nuk e kam nihshka i thoj kë. Allahu xhelaluha ka dëgjuar. Andaj e para çka vjen do të bën ka ime xhozia, kapja e zërave. Kapja e zërave. Shumë ka sura Al Imran ajet në 31, laqad semi Allahu qaulal ladina qalu. Allahu e ka dëgjuar fjalën atë që kanë thënë, Allahu fuqara. Dhe kjo venet për këslim Pra e para është kapja e zërë Vjen për dëgjim Sem i a Sem u fehmin Wa aklin Wa mutaallakuhu el maani E dyta vjen E ka dëgju E ka kuptu E din do me thanje Kjo vjen për Fjallën Sem Kjo përshem u në qarën Quran Surën dhe lë bëkara Ka thënë Allah u gjeluar La te kulu raina Wa kulun dhurna Wa sma'u ti qen Kur'an Allahu Azza wa Jalla kemi thënë se Kur'ani pa u bart në një gjuhë tjetër jashtë asaj që ka sinu Allahu Xhejalla në gjuhën arabe prishet domethënja. Ma ranë tani nëse e martim fjalor dëgjoj dhe, dhe e shikon këta jetë sure, El jetë këtë ajete sure Al-Baqara ajete 104 ka thënë Allahu Xhejalla na kemi kaluar këtë ajete sure Al-Baqara kemi e kemi shqepuat jese isma'u nuk ka për qëllim këtu dëgjoni më vesh ato kanë dëgjuar Çka ka për qëllim këtu? Fe thallahu xhelala. Mos thuni ra'ina, në fjalën që kanë bërdor, e kanë këtë fërdor i jehudit. Po thuni un dhurna. Un dhurna. Çka thotallahu xhelala këtu? Wasma'u. Dëgjoni. Ktu nuk e ka për qëllim dëgjoj Kapezonin, jo. Ufhamu. Kuptoni. Në këto ka për qëllim? Kuptoni. A do të më kanë me xhezië, vjen sam junaraba për me kuptuar. E treta vjen mu pergjigj. E ka dëgju, është përgjith. Dhe kjo vjenë në në Kur'an shumë. Përshemur, thëtë Allahu Tebarek, të jo, e tëala, pengamirës e sellem, na kam suhe në namaz me thamë, Semi Allahu Limin Hamida. Ngritim përku që ka thoni, Semi Allahu Limin Hamida. Qka është përshënëveze, Semi Allahu Limin Hamida? Ta një a thamë, nëse përkëthen, në në në në tham, U, në ngridim, dhoni, në në në në në në në në në në në në në n Semi Allahu li men hamide është i përgjigjët Allahu ati i cili e falendon Allahu E ka e kanë mërë djetarët Semi a i përgjigjët Sepse sem përdore dhe për përgjigjët Ka thonë për nga mberi Alehi salatu Veselam, o Allah Une kërkojmë brojtje Në tane nga një dua Qësë dëgjohët Që e ka përshë dhe mësë dëgjohët Së seninaj, jo, si përgjigjët Nuk i përgjigjët Adhek E trejta vjen për përgjigje E katërta vjen Sem i a Sem u kabullin valin të jad Vjen për dëgjim në nështrimi dhe pranin Konfirmin Pra i thu dikujna përshemur Tamam e dëgjoha E ki për qëllim do të bëj E ki për qëllim do të bëj Adhe tëtë të Allahu të pare kjo tala Sura El Maide Ajeti 4.1 Për disa prej jehudive Sem maunelil kedhibin Ata janë shumë dëgjues të Rrejnës. Shumë dëgjues të Rrejnës. Ktu nuk e ka për qëllim veshin. Sepse nëse e themi kështu, nëse themi këtu, kur Xhaja thot për Jaudit, ata e dëgjojnë Rrejnën, na këtu lirish bënë mësjë për besimtarin, se besimtarë ninë Rrejnë. A kjo përse them këtë? Jo. Diator kan thon, el qabiluna munqaduna lil keth. Ata e pranojnë dhe i nënshtrovan Rrejnës. Pra u përdor fjala sem për çfarë? Për në nështrim Për në nështrim Pasaj kam përdojnë djetarët edhe shumë prej Pre shemëve të tjerë Thad i mënkaj me gjëzija Dhe këta e përfundojnë asë i devinët qënë Thad në në njën e tina, në poezin e tina Duk e folë për emën në Allahu Gjelal E sëmië Wa hua sëmië Jara Wa jesma'u Kullëma filkauni min sirrin Wa min i lani Thad Allahu Gjelaluhu është sëmië Shah Dët las kreç ka kanë univers. Për të heshturave, ato që përshtriten let, dhe ato që janë publike. Wali kulli sautin minhu sam'un hadirun, fas sir wal i'lan mustawiyan. Çka? Të Allahu ju në jlaluh për çdo zonë që ekziston, dëgjimi i ti tij është hadir. Gatë. Miniarosh, më pranysh me atë? qoft qo ai i pshehur, qoft qo ai publik për Allahun e barabar. Po për shembull, nëse njëri është u prosperit dhe njëri fhol me Zotin e Madh, ti çka të bësh si njeri? I thuq ti çka të fhol me Zotin mad, e Madh, shuj vetë pak tani këta? E Allahu s'ka të çështoj. Nëse janë du fol 7 miliard bublek, edhe 1 miliard ose 7 miliard tier duke prosperit hesur, te Allahu është nisoj. Sikur ai çka të fhol me Zot, sikur çkaj është u fol paza a do të mostoyani jan barabarta për Allahun te bareke u teala dhe dëgjimi i tij vasiu al aswate la yakhfa alaihi baidaha waddaha fobë gjithashtu për Allahun xhel xelaluhu dëgjim çka do të them vasiu al aswate ai i përfshin me dëgjim zërat çka do të them i përfshin nuk ka taj dallim çka fol pilar dhe ai çka fol pingat Andothë si sinjeri më than dikujt kur fol bipolar thë, at pa ngazës putni. Ai thotë ç'do të bëj. Allahu nuk i dha dikujt pa mangazës se na tutnie. Hashallahu akbar. Më di këu i kanë dhënë sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke bënë rit për ditë dhe të tasbih dhe tekbir. Ai ka ngrit zanin shumë në lart dhe bejësam i kam thënë, ka dal, mos e ngrit në zanin, erbiu ala enfusiko. Mos e cikletavni ju vetëm në jugë. pse? Sepse asht kam të thit, nuk nuk duhet ta i më thon, ai donanije. Hashallahu akbar, sepse nuk e kanë pasë për çellim sahabët e pejgamberit sa këtë kët mesela do të dozë kjo shkurtimisht definicioni i emrit Allahu xhel xelaluhu dëgjues semija ndërsa kushdo detale janë vendet e veta e, e sët, dhe libra tës ka mundsimi u kthye nga të mesela çka mësojmë vëllezër neve për këtë sa dhe çka duhet të reflektojmë për çka duhet neve të lëvizim me zemër dhe me shpirt dhe me trup duke mësuar këtë emër të Allahut te bareke tuala e para vëllezër çka kam përmendur të taret princimeve është ithbatu sifati al-sam'i lehu subhanahu wa ta'ala kama wasaba Allah subhanahu wa ta'ala veten. Doktor Azimi po bën shpash në kontekste të ndryshme, rrethana ndryshme, por se e përsërisim. Me japohu Allahu cilësit çka aja ka pohu vetes. Kjo është shumë nocik. Kjo ka të bëjë me aspektin e tyre, aspektin e besimit, aspektin e e imane etj. Porse kjo vëzër ka edhe në aspektin e moralit. A është e moral shme, të folësh për dikant që ka se njëth. A është e moral shme. Nëse ti të gjonë për një njeri se ka folë për tyje, ka folë për tyje, aja kështo, aja kështo, aja kështo, aja kështo. Abo, nëse aja, pe supozohem kështo, një zëtë cilëci i tuat, nanë mdhejt ka la vdru. Nanë mdhejt ka la vdru. Dhe një Ja ka huqë, si pas teje Po ka shpif A po e zbrejsi ma po Ska shpif, po se ka dit Edhe të vjen t'i lajmi se filani Nanë mët Cilësit i ka pohut mira Ama njët ka thonë Ama apak A i njërant A t'vjen mirë t'i ajo Qka thë du t'i në mënirë Në mënirë instiktive Qka thë du në natërshme Pse foraj kërshdi Pse volë për muaj qi ka nuk ka morale, nuk ka edukative ti më vull për ti kanë. Çfarë së jef, apo? Apo jo, le le njëri, më mor paisje, më mor mjet plastik, hekur. Edhe me thonë, kush, që paisje, dorë, më thon dikush për shemb, çike të paisje, spudime përdorur. Spudime përdorur. Edhe ti për shemb, thuksh rason, s'di po prova këtë. Apo ai i shkon morale shme? Nëse i shkon rrezik për atë paisje, Nose porcim, nie shtyp ulë pullës, ka mundsi, shkakton telaçe. E njeri thot provaj besë të bota kjameti. Çi është njerëz davor? Provojë. A i shkojë morale shë, sështë morale. Ai ngri, ai ngritin pak më lart apo. Ai ngritin pak pak më lart. Me volti kush për princin tan? Për babën dhe për nonën. Me volti shka. Me la drumë, me la drumë fun, thati me, i basë bon, këjo është prej prej formave. Lavron, lavron fun thoo në ket mos i e bën atash klimën e ta di sa i kaçi do të mbetë. Don, kjo është edhe përstadja e klimës. Nëse ta cungon dikon apo ta çnon dikon, a di mend? Ziheni. Allëmi ditë pëditëve pe dëgjoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, desave sahabe duke folur për Abu Jehlin, ai kishte pranuar Islamin e krimin atjalli i tij. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Musishani zakit, kanë shkuat te Allahu i Gjallë. Ata kanë më marr atë që kanë merituar. Tha se ju pimunani gjalt Shiko pimunani gjalt Bab e ka E bugjel, e bugjel, bab e ka Mën, E bugjel, a i ka shkuta allo Shka kama, a i ka di E kështu më rrat A dhe shiko që ka thonë, kse pimunani gjalt Mirë, shkojme pak më nalë Nese njani, pineve E dhe gjondi kanë të folë një njëri për pengamberin E dhe thotë për shemë u kështu A i njëri Shka Shka E beson musliman sa ka pejgamber, ai nuk ka pi Arabie, po pi Indi. Nuk ka pi Arabie, po pi Indi. Bilal ka thon kështu, kështu, kështu, përsëri çka si ka thon ai, sallallahu alaihi wasallam. Ai qon kështu, precizivisht çka nuk i ka pejgamberin. Çka ndot ti? A ndot revolt? Pse po vol kurse ti? Duhet të vol për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Von, ti vetë gjeografia ke humbë pas pari. Po mos fol më cilësi ek çëmëra. Emil vetë para mendos sa jo morale është më fol për diçka se një. Dhe varsish për pozitit shka ti folë për atë njeri, është edhe ajo amoraliteti shka ti e, e manifeston atë aspekt. Para me ndo me folë për Allah, unë gjeni gjeni edhe. A i so qështu, a i so qështu, a i so qështu, a i so qështu. Krimi malë, dhe zërë. Krimi malë. Adaj disa për ditarëve kanë qujtë, amoralitet me folë për diçka shka së ti. Amoralitet. Se? Sepse është jo edukative, ti me folë për Allah, subhanahu wa të të të t që ka e kam përmendjetarët në këtë kët kontekst cila asht, është të pohojna për Allahum te bare kjojtala a që ka ka pohue përvejti Allah ushe atë dëgjon që ka kiti me hi me dhonë së dëgjon ja? a i dhëtë dhët u ne di që që më nën e dhonë ti s'di Allah ushe të me e kena shkujt s'dës enë që ki mundë që i me dhonë ti jo se ka shkujt i qka dhe shikoni ketë arsiju të atyre të cilat kanë shtrë Nëse e mërë arsujën, pra, nga është tyki për me më hua ta, apo për me modifiku, ka qenë me një farforë me cikur të mbroj zote në vej. Por që e mërë nëse e mërë, vetëm një për të qartësua. Nëse e mërë ata që kanë thonë, Allah nuk i shkru në vej pra, nuk i shkru. Që i shtojnë, pëllot prej, prej kujna, prej kaderive. Kaderi, thëjnë, Allah nuk ta shkru në vej pra. Nëse ti e shikonë, pse ka thonë nuk i Se nësa aj të shkruun, të ka bo imponim. E Allah nuk imponon. Qënë? Pra, unë jam të mbrojtë Allahun prej diktatorës. Pra, mësë mës të apërshuja Allahun diktator, jasë të shkruun aj, mas i të bash, atëherë, aj edhe. A më kjo qëka është, ti nuk më nështë me mbrojtë su, Allah i thotë unë e shkruj. Thotë për nga mëri a.s. E inë Allah e ketëb el-mëqadir bi khamsi në elfe senetin. 50.000 vite para se me kriju e qëllën dhe tukë një këshu të Allahu të dhejlën Nuk mbrot qëto Allahu të bare kjo vezer, e tjale A dhe dhe zër, e para që ka duhet ta dina Se e pohojna ata që ka thërë Allahu të bare kjo si bie, nuk e tjale Si i bje, nuk edhim Sa prej mjeteve bashkohore në nuk edhim qështë funksionor I, Na përshimu, shumë prej qërave, i përdovrë në, ti nuk edhim qështë funksionor A e di këtë telefoni, si të para qëtë të të i fotën A e diti sa kështë që e lidhë njëra me tjetën për me të prezentu ti një foto? A e diti kur thyrë dikush në lidhje telefonike? Se si kryohët kur a i e kërkon numërin të një ku është ajo fil, fila e par kur lidhët me ti? A e diti? Se diti. A me që ka thu? Shaka lidhë se diti e po thyrë allo unë po peniz anë që un e unë ka, e kam ta andë edhe zë për me folë për Allah unë gjelë gjelë au rëziki ma o shvije kuqe andë Allah unë gjelë ka zbitë mendaka çështë, kjo është mësimi, mësimi i parë. Mësimi i i vëllezër është se duhet ta dim se dëgjimi Allahu xhël xelaluhu nuk është dëgjimi i njerëzve. Për Allahu dëgjon jo si të tjerat. Allahu xhël walad dëgjon jo si të tjerat. Në përkëta do të përmend disa prej modeleve të sa të comportment, dietaret e muslimanëve shkurtimisht nga se s'ka mundësi ta mos xheruam në këtë në këtë kapitull. Andaj e shohim në Kur'an shfaqë vjen në cilsi, për Zotin dhe vjen për njerin. باسم الله فض الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله هو الرحمن الرحيم الرحيم شكتي لك اللهم هذا محمد صلى الله عليه وسلم ها وكان بكم رحيما معاملته هم ده هو رحيم ثاني مالي كذا رحيم الله رحيم محمد صلى الله عليه وسلم ايا نسوي ايا نسوي نو كان نسوي بزر. Që se Muhamedi sallallahu alejhi dhe ve sellem nuk e rahim kuptimin e Zotit, por rahim kontekstin pra e një Zot. Rom konteksti, një Zot. A më kanë ndërtuar atë? Allahu xhi lwala, çdo ti siç ka këto, edhe këtë kontekst dëgjimi, si përket Allahut te barek e utala, nuk ka ngajshmërime me krijesat posticen. Dhe ajo është emri. Dëgjues, dëgjues. Shikues, shikues. Ku dallhohen? Në hakikat. Hakikat i Allahut ndryshe Haqiqati qëres është është dysh. Edhe por ta ka shumë prej argumenteve, do t'i bëjmë një dyshaj prej. Pretorja Adocqa e ka dhënë Imam Ahmedi në Musnedin e tij dhe Imam Buhariu pa zinxhir nga Aisha radiallahu anha, ka thënë Aisha radiallahu anha, Alhamdulillahilladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Laqad ja'at al-mujadelatu ila al-nabi sallallahu alayhi wa sallam tukallimuhu wa ana fi nahiyat al-bayti ma asma'u ma taqul qoft aisha radiyallahu anha alhamdulillah falendrimat mot mot plota jan vetem per allahun i cili dëgjimi i ti, tij i ka pofshir krezonat ka thon jam kon prezent n shtëpi kur ka ardha ajo gruaja mua anku per burrin e vet nuk e dëgjoya çfar thonte nuk e dëgjoya çfar thonte fa anzal allahuz zawjal allahuz briti qadsemi allahu, allahu qaulal lati tujadiluke fi zawjiha Allahu vërtej të ka dëgju fjallën e asaj gruë e cila dë bëjke polemik për burë në me karë në gruë e mua në kutë për nga më beri sallallahu a.s. wa të shtëki ila Allah dhe është anku ajo të Allahu të barëk jo ja vëtëala wa, wa Allahu jesma'u të haurakuma e shiko këtë përfurëtëzim edhe përse në fillim tha qatë simi Allahu këtu dhët wa Allahu jesma'u të haurakuma këtu karë dhe shiko Tanë i dhamë, detarët janë qumëta, por janë shumë nënësi. Filimi a i dhe karë, se mi në kaluon. Kaluon. Dësë a këtu karë, Wallahu jesë ma'u të haurakuma. Dhe kësi a jetë të vëzër, që i khullu islamu të imië, dhe i mënkaj i me gjëzije, janë të monë, ha i zusebq i fejnë arapt, adhësët e kanë morë të parin venë, ngarë për të nëzirë atë në ajkën e Kur'anë. Për të nëzirë, ajkën e Kur'anet. Përshemë është një mesejle, se në ka diskutu e tjetartë, pi në koni më Mahmedit, kur dikush e thot një fjalë tash. Allahu e ka një, pi më pa fillim, a tashën një, dy qështë, që në tashën një jam të folë, Allahu e ka ditë që ka me folë së ta. A e dëgjën Allahu tashë të e thanune, apo më jaftot me ilmën e ti i paraprak për këtë ligeratë, që i khru sa më të mje dhëtë e ka ditë me ilmën e ti para prak se ka mu thonë dhe e do gjënë tash dhe këtë këta ka thonë e gjeni në Kur'an kër të vjejnë e shprejja me kohën e tash jes ma'u tash e do gjënaj tash e do gjënaj adhe shkodhe të zesi ka dalu e mes se mi Allahu jes ma'u të haur okoba Allahu tash e do gjëj bisedem e juve dyve ku shem juve dyve pingam veris e zellem mad gruën e cila e ka të është të në kue për burin e vetë Inna Allahe Semiho mbasir Vërdet Allahe është dëgjuhës Shikuhës Shikuhën e vezër A që të të kumë se nita Allahe niti Dhe së është e marë e vezër me di Që të shokhëm e dhe prej Mësimë dhe tjera që zhë dhut me na i Si besimtari e vezër Kur bindët Sa Allahe të gjënë Fjallin e ti Nëse bëmi tani Me transparensën më të lafë Me sinceritetin më të lafë A ka mundësi njeri me shprejt dhe qka E cila nuk e kënasë Allahumë Gjellilë A nëndollë veze në neve A nëndollë neve Nëndollë E kihti një muhabet A ma së një avu ka zonë kejde E kihti me të gjedme Mu kanë me filanin e kësha folë këtë pun A ma me filanin së ne foli A nërzore është kjo A është nërzore Mirë dhe dhe Sa pi muhabetet Dhe sa e hidrojnë Allahumë Gjellilë Njeri i ruët njanit A nuk i ruët Allah A po Ta smesim a posht Sapin njëzve thojt E i thot nani Moabed se ardh kë Dohon, Tip, Tani pitut është ti Më stanien i Moabed të cila Provokon dhe shqetsonet e thumbon Një ni, njën dikujna Po zotis i di e njën A e njën A dhe zër Kër njeri u bindës Allah u dëgjon Nuk e ka më gajle kushoj e praneshëm A e ka vish një gajle A du të me thonë që ta A du të me thonë E jo a filani asa filani Ose jo full me kadare se më së në një allani Se? Se se aje ka vetëm një bësht A du të me thonë këtë fjala apo ja? A dhe në e përmenëm një të ziratin e kaluar e, Në e, dersin e gjumas Se djetarë kanë thonë Kërani nuk një politika Në falni Apo? Që përgdhejnë në përgdhejnë në përgdhejnë Qështë një? Wallahu ja kulu lë haqqa O e hdi së bil Wallahu ja thot hakun dhe u zon A mund nuk i druhet ë fjalëve dhe perceptimeve të njerëzve. Allora kjo besa që shem duhet ta kemi parasysh në çështjen e mësimëve nga ismi Allahu te bareke tuala esëm. Gjithashtu ka ardhur nga Ebi Musa al-Sha'ri, hadithi i njohur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, së nga dini Imam Bukhariu, thot e, Ebi Musa ishim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thot dhe kur hipshme në një vend të lartë, normal kan çënë me devë, me kuaj Dhe normal dhijet se si kanë jetu e sahabët e pingamberis dhe sellim Dhe sfarë lufta dhe eksperitat loja kanë bëhe ata njerës Dhe njeri ka kapë kënaria dhe kanë fillu me, me botë të këpirë me zanë Kanë fillu kada kada Allahu ekber Allahu ekber Dhe të e moraj kushka dhonë ajo puna e kali dhe devës e kryonat kënari në larë Dhe kanë fillu Allahu ekber mirit zanët Aterë me nëshëm ka thëmë irbi u ala alfusiko Që të sënë e vezin irbi u rëngadale Uh, edhe rabba qa e dhe dhe rabba ju kujtohët më kemi fol për rabia për stinën e pramvejës për ka thamë pëngan veri sallatë sallatë sallam Allahumë e gjalil Quranë e rabia kalbi o Allah më bënë Quranin e keni për këthyra atje pramvejë dhe dhe dhe dhe stinën dhe sa pëngan me sa më nuk ka thamë pramvejë se rabia kujti thoin rabi kan ka ja kan i kanë thamë diqka tjetër pas taj i ja kanë vendosë pramvejës I cili bjen nga dhalë I cili bjen nga dhalë Pra nuk të munon O shtë i qekë Qa ju thot për jamësam këtu Irbi u ale më fësikun Ka dhal, ka dhal um. Ma, ma qekë Sko në ujme me bërdit Pse? Fe innekum la te dheune asamme O la gaipen Sepse ju I thot për jamësam Nuk jeni të thyrdh di kanë të shurdhër E asë që nuk është i praneshëm A ju është i praneshëm A, nuk, gjele gjele A ju është i praneshëm A ju është i pr dëgëtoni semij an basiran qareba shikues ju po e thirrni një dëgjues një shikues një të afërt ndaj ulni zënat sepse s'ka nevojë par më ngri zënin përpara Allahut te bareke ve taala a do kam mend të e hart në këtë në këtë kontekst disa prej prej meseles sa i vërgjatë ndarjes mes krijesës dhe krijuesit duhet ta theksojna Qobermen Abdul Qasim Al-Swahani, një arbitrator i madh i muslimanëve, disa prej dallimeve shkurtimeve zoti përmendin disa arbitrare. Ku dallon dërgimi njeriu me dërgimin e Allahut? E para. Njeriu vlerë lind i vogël pa dërgim. Pastaj krijoi dërgimin. Do nga mitra e nanës, s'ka dërgim. Pastaj krijoi dërgimin. Pra kalon etapë etapë. Atje brenda ai nuk dëgjon, pastaj del jashtë dhe dëgjon. Etapa e ditë e njeri jutë është kur ti kriot dëgjimi dëgjën zara për nuk kap nuk kap me ana përshimu ti mi fol bej për dy, dy ditore a je mirë s'dim e taktik mi thonë që kemi s'dim e taktik a e të nin o s'dim e taktik argument se nin është se krejtaj që ka i nin ato veç kur ta shifti ka dy vjetë kër ti boje këjtë fjallë ti di ku i ka moraj i ka mësu e ka nin vështimësi Mirë po nuk dhe me ta këti Pra nuk kap me anë Pase ka ndon Kjo është etapa e dit Pase kër fillon mi kap Gjerat Fillon e i ban problematika disa fjarë Shkodhë dhe njëri ju është Pin në kësanit Shkodhë duke u përsos Adot Ebu, ebu Elkasi më dhe Sbohani Thotë në fond Dhe nga kjo e shojë Se citsit e Zotit Në as një kënd Pre kënd dhe pos emrit Nuk kanë gjëshmëri me të cilësit e zotit e bara kjo e ta Pro kryesa me kryusin Kur konë nuk takohë një pikë përbashkët Pas emri Emri Dhe emri është daruri Emri është domës dëshmëri për më shprej Emri është domës dëshmëri për më shprej Thot, pasi fillon i kap me anat Nuk i kap të tërat Nuk i pofë mija thot E pse o kjo qështu që E pse o kjo qështu E fillon shumë pseja pse? Nuk ka njës pak me kap për diska s'kap Kalon rrugë është një shkabot pse, o ok, kjo kështu. Pro fillon, me gradualitet i kryohon perceptime. Pas ta i thot, uh, pas ta i fillon me, me fol, pas ta i fillon me kap, me ana, më të shumëta, pas ta i thot mirë po në kitë, këtë kit proces nuk i ndahot nuk sën loki. Cilë është nuk i ndahot nuk sën loki? Thot, nëse o lardë, se një. Edhepse marrë me shualën e dy krejtë, po nëse adarë, nuk e një. Thot nëse janë tu fol shumë njerëz, nuk i nin. Pse më, a gji bagon folën 10 veta? Çfarë dush po më, për më për mi kuptu ke çka do vë duk kada, një ka një. E kitove zë, ne kemi moment sa Allahu i jllall nuk është kështu. Allahu i djon tjet. Çdo të bin qaima jozia, me jet la ramanin e zërave. Me jet la ramanin e kërkesave. Sa njëri këngul, sa njëri li diçka, sa njëri li shumë çka të gjithë për një herë Allahu xhël xëlalu ju pordijet. Jo vetëm njerëz, edhe edhe edhe hyjvanëve, edhe shtazëve, edhe krijta krijesa e Allahut te barekute ala ju pordijet. Krijta krijesa e Allahut te barekute ala ju pordijet. Ju kujtohet hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam trungu trungu. E di pdetë, ne ajo pra ensave çdo ta von pejgamberi sallallahu alajhi rasulullah do me taboni mimber me i pak manat, kam qet me me ndërtuar. Ai ka dhan banë Po sobëson para asoj ka bosni trung trung thjes trung hurme dhe ka ipati. Ku ne ka ndru, thot pejon sam, po ja dëgjoj rënkesën dhe dënesën çti trungut. Ka thon çka ka ja rasulullah? Çi qovëzë ato nuk kishin filozofë me thon, ja rasulullah, ka kjo. Çi s'tan flasën njerëzve. A fol kjo? Apo, tha jam dia dëgjua, ato ukrin, kta e kapërcin ata. A do thon ja rasulullah, çka ka? Se e ka, gum. Çi kanë rregull. Çka ka? ka tha pse e lash. Atar e morr pe një semb dhe e përçafoj dhe e çetçoj. Pala më vësht sa krijoi son dunyoj i i, i janë kohën zotit vexhel xelalu. Apo, çikur po, pe një semb e ka përmend edhe rast tjetër, një hani prej bijve të Isajilit i ka hip lopos dhe lopai ka thonë, "Ej, hey, s si jam për për për kali ule. Kalin ç'dërkon e kia." Do thon, sa krijoi sa vë ankohet. Për shembull Allahu xhalla ka treguar për shembull, një rast sa për me ilustrua, apo Allahu xhalla e ja ka mundsu Sulaimanit me dëgjudi sa prej, çfarë? Sa vë krijesa. Parëm dhe zërë në miniket ato Shka thoi Si janë kohën Allahu Si i bon të sbi Allahu Andë Allahu që dhe thot Walakin lat të fqahun e të sbi hahun Po ju se kuptoni Qish i bon Allahu të adhën madri Ju se kuptoni Allahu E kuptoni Parëm dhe zërë Të bon Tani Sulejmane a.s. Nisët me ushtri Nisët me ushtri Dhe një bubrec I mledh bubrecat më ishtin mrejna Ja ka mundësua Allahu me dëgjua E jetu hënd nëmblu I ka thonë e komandant i bubrecave, atyre tjera, o oh, ju bubreca, ini, ini shpite juve, se Sulejmanja tarë me u shtri, mundot me ju, me ju mytë. Sulejmanja ta rejtës rameja ka mundëso allo me dëgjuhë. Ha? Aja i undalë fetevesen. Ja nisi me kej, Sulejmanja. Qish, qish folk, ja ka folkja? Vecja ka mundëso allo me ngu një bubrecë. E ka thonë, ikë se Sulejmanja së të nashen na mytë. Po parën e më dhe dhe dhe sa insekti, sa kriesa i, e, i përgjohet Allahu Gjellaluhu edhe i ban madrim Allahu Gjellaluhu, në nuk e dina, nuk e dina. Dhe këtë Allahu Gjellaluhu, nuk i përzije. Adot e burqasim alas vahani, Allahu Gjellaluhu dë dëgjohet, dhe është dëgjuhes, dhe shikuhes si as një tjetër i përgjigjët duave me gjuhë të ndryshme. Sa gjuhë, dhe zërë. Studimet e fundisht ka jam bëhë, dhe zërë, të... të, të Çuditë të djuvë, apo lesaniat, i, I kanë borxumbi po 30 mijë djum që i folën sot, shkruan dhe folën. 30 mijë djum. A mund të bëra më trëvë të mi njerëz të tashrënit, asnjë ani sfol djum e tjetrën. Do ti tje a mund të kuptua ato? Po para më do po poj. Dhe njerz me mijëa dhe miliona, të gjithë vallahu gjera jau, jau, jau po i përgjiten çka do. Vësh para më sa kërkesa i ka. Dhe donjani njerëz diaz me me e than kërkesën vetë Allah thot tamam e di asht çka i du lib. Donjani art jas dhimë është vrai çka i do dash shpejti çu që ban mendi bon kaj me xhezië tha njëri lutur për shembull Allah ban ma filan shpinë Allah ju alçoni tjetër sa i polip lumturin Allah i disën këtu zbot bot këtu atë shiko vë zë kët kët la ramani Allahu ju libola nuk i përzihet nuk i përzihet subhanallahu ve taala kjo është atë që më ka përmend dietaret në në këtë kontekst gjithashtu vëzër ka përmend simi tre dietaret është se, Allah u gjele gjele lu nuk i fshijet, as njësen prej fjallëve të njërzve dhe njëjeteve të njërzve. Nga se dëgjimi o shumë milet për njëjete, nëzër. Sepse, një, njëri kërë e thot njësen, para se me thoni ka kalu ka e, e mërënd shmija ti. Nën ka kalu ka vullnetit i, ka njëjtit i, ka fol një arme vetër. Pase e ka nëzirë në pa. Thota bluajmë një mes odi, Adhidhën që kanë zirë imam Bukhariju Dhe imam muslimi Thot u takun Dhe koreshi dhe një thekafi Apo dhe thekafi dhe një koreshi Kabile të arabëve Tre arabë janë takua Këthira të shahmi Butonu Shka Abdullaj Mësudi Para se me kaldu që ka ndohë me këta njerëzit I përshku një arë cilësim fizike Se si cilësia fizike zë bëndu biheq Abdullaj Mësudi Thot janë mle tre arabë në qabë po bon mohabet. Ki mohabet dishum interesante, se lidhet me kët, cilcicas kemi të fol. Neve. Thot ishin bashkë mëlloj. Barxhet e mëlloja e kishin. Do ona hajë madh. Qalila tu fiqhu qulubihim. Shum pak zemrat atyre të të perceptojnë. No, Jora Abdullah Mesudi këtu djum i larg. Këtu djum i larg. Se, sepse Abdullah Mesudi vetë ka qenë shumë i zaft. Çaqi zaif dukon sa sin e dit ditve sahabut kan don kshëllja kom Allahu me Sulimin sa tholla i, i pas pe ka. Pejgamberi Muhamedi ka thon, pse bikashni kam dëvlni me Sulimin? Abu Dukun tholla, ka thon pa po asllat domon, jo kur timi me në zhmu po i holla njëri. Ata shka ta bën sam matrana se kodra Uhudit te Allah. Ngon mesilla me, aba disa njerëz thon, domon munon me trup me gallu diçka. Trupat Allahu xhan nuk i çon. Madje trupat Allahu sura munafiqin i kanë në zhmua. Ha? I ka dhëmë që të trumë që është pesetja A që ka dhëmë kalile, kalile të fik, fikhu kulubihim Zemrat që punojnë atërve Që ka ndohë dhe zërë? Fe kale e haduhum Njani pëtënve tha A mendoni se Allahu E dëgjon atë që ka e thojna? A gjithë pëse kanë thënë dhe zërë këta? Që ka kanë thënë për Muhammeden s.s.s. I kanë zbita jetë A të kanë thonë, kush pika të zonë me se së kërë kush? Sa lojë e shpetër, ata thonë kështu, ata thonë kështu. Ato, njënë e ka thonë, a këti dë gjënë Allahu që e i folë në në nga. Fë qalë lë akaru, jesma u in gjaharna, wala jesma u in akfajna. A i naninë kër folë në kështu me zonë, a si të folë në tinë za, nuk naninë. Fë qalë lë akaru dhe tjetëri thaë. ان كان يسمع اذا جهرنا فانه يسمع اذا اخفينا سيدنا ني كورفونا مزون انا كذا الله جل وعلا سبت اياته الله نسويته الله, الله سبريتي اياته ترى ايته ذاك وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ايش قلنا ذاك سوره فصلت اي 22 Dhe si atë ajete, ja ka le dhu pe nga mberi sesem disa prej, Arabëve, kër ka bërë polemik me ta, dhe Allahu Gjiluala, ju s'keni mundësi me mbrojtë, më mshetë, ditën kër dhëtë dëshmojnë, kunder juve, dhe gjimi juve, vejshë jëtë, folë kunder tijë, ti thu, vala se kumëni, ki dhëtë, e kumëni, ha, shumë kërë qabit dhe zërë, vala se kumë thanë, buza dhëtë, e kumë thanë, Pasatë dhëtë Allahu jillë o'la, «Wala abësarukum, se kum pa?» Sinitë, «Une kum pa?» Pasatë dhëtë Allahu jillë o'la, «Wala jludukum, alas lëkurat e yuva?» Pra nëzër lëkurat, kam efol. Lëkurat kam efol. Pasatë Allahu jillë o'la, «Wala akin dhanantum anëllahi la i'alamu kethiran mimma ta'ameluhin?» Dhe këtë ki problemë u kanë dhëtë dhëtë, se yukini hamanë tësuwe, se Allahu nuk edhe shumë për asaj që kanë e punëni Se ka zbit kjo Sa i njëni ka thonë Si të fol në atin zë Allahus të anin O mëlloj ka një Allahus të gjithu ala I ka, i ka dëgjua Ndë ka thonë në ajet të jetër Së u në zukhruf Ajet i të dhejt Em jahsebune ena la në sma'u sërrahum Wa në gjithu ahum Bela Dëllohu të bare kjo të jo të la A mos mendojnë ata në logaritë të të tëre Se na nuk e dëgjohjna të fshehurë në të tëre Sërrahum Dhe shk tonazioni giu sarabe se nga bomen dietarat se shkrohen ja dhe përbërdja e, e germave aludon per fjalën shiko jahara jimi ose per fjalën zot tingollon fort ha ra sinicelas po është çështë që cilat folën tinza la nasma sirhum ata mos mendoin se na nuk e ndim kur folën tinza wana juahum O e në gjua unë që ka të më thonë Kur dikujti i thu, etës nga, nga Ala, ala, etës ka për më nga Në gjithë I thonë kur gati e në gjithë ti me vetë E i thu, etashtë për të kadojt i shka Më së në një e kërkush Kër jene që shtu, a menojës i që një në në Bela, gjithë sësi Bela, që ka thonë Kuran, kër e monën, Bela Men esleme, vajhëhullillah Bela, ej, Bela Jo, që shtu që shpë thoni jo është Ose, çka do të van robi? Prit fshehura vet. Pasporitje. Edin Allahu te bare kjo të Allah. Edin Allahu jalla jalalu. A do i van qaimu jazi Allahu? Kujt i kujtohet kolegimi për mend, sa Allah e merr robën, llogari për pasporitën. A mund ta lidhni tash? Për pasporitën. Pasporitë, pasporitë ska. Pse? Sepse shiko, njerit që bindet sa Allahu peshë, çka mund të bëj pasporitaj? Çka mund të bëj pasporitën? nuk lejon as me paspori diçka çka të flas Allahu subhanahu wa taala. Sa i pëlqen. Po dëgjoj. Po dëgjojon kësht çka po fol. Ani pse jeve? Andaj shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, beser, as pasporitet e tyre nuk flisnin diçka çka i dronë, allahu, subhane, hu, Mesej, dron Allahu subhanahu wa taala. Nasai me kishin dhro Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu asojë kanë përmend detyor edhe shumë për mësimeve, përmend mësimin e katërt dhe me këtë e përfunduan kështu koha, ne kanë mbaruar dhe përmendëm edhe këtu për të përsërisim këto mësime beser. Ço bë flamasim neve për emrat e Xhistit Allahut. Nuk domosdan se është e të tërë. Po ju e shikoni se edhe koha është e ngushtë për me shpjeguar ne emrat Zotit Xhelel Xhelali unë në këtë axherin, në këtë shpejtësi, por se ne po mundojmë së pakt më me me me, qelë me, freskue, uh, me atase, që si të qel temën dhe më freskua ë shpirtin tonë me atë se çfarë i thësi ka Allahu Tebareke u Teala, por që nuk mjafton për më di saksisht sall është i madh një emër i Zotit Andaj, e Zotit subhanahu wa taala. Andaj musta musta kish kuptojna, musta kish kuptojna në xherat. Çimi i fundit e si Zot ka si dhe shumë sime, dhe ajo është se Allahu xheli xelali vezer duhet të kemi bindje se i përgjigjet lutjeve tona. Dhe kjo është për xherat të sad i mungojnë muslimanësh. Apo apo kur i thu por çemu dikujt, no? Çemu thua. Njëra prej jallosh që i mungon muslimanë është mu lut sinqerisht. Prejtë gjevabeve naive, ta qëjtë në cilësimin më dhëbut, nëse se qëjtë idiote dhe mendje madhe, cila është, a po, dunjoja nuk e të letë, nuk e njëtë lutë më, dunjoja ka hecë përbara, në po lutëmi për ditë, dhe kjo vëzë mos njohi e Zotë i Gjeli Gjelalu, kjo mos njohi Allahu të barë e kjo vëtële, dhe zërë, mu lutë, edhe mu të përgjithë, do më la nëshme përfundu këtë procesi, Andajla neve duhet lutëm i derisat në përgjigit Se s'kena të të të rgjidit Nuk kemi nga të të të rgjidit Në edhe në vogla, edhe të loja vish në zhjidit këna Me lutë Allahun të bada kjo e tërë Me lutë Allahun gjelle, gjelle, gjelle, allur Mirë po, nga presjoni i ideologjive materialiste Neve duane kemi në arash O, da, bota e një sotë të të materjen me jetsë për para Le jetit të lutëmër Kështu shprejën dhe zërë në mënirë banale njërzi. Por Allahu Gjellar në Kur'an dhe zërduane ka po punë të madhe Me lutë Allahu në punë e madhe Me lutë Allahu në gjellar në është punë e madhe Lutëja dhe zër, lutëja me përkëthi në gjurë tjetër është Autorizim i një pune të Allahu Gjellar A që i vje punë lutëja dhe zër Unë së po mujë o zotë, mundë që i shë o zotë lutë në banë e ti Që kjo lutëja E qka thu kur ti dikuj të autorizon një punë të madhe njani qka është një fortë Jo, më thon dikush, ka tekiti. Për shembull, madje këtu para se të vinte ajetë në zonë. Për shembull, njëri ka financat e dobta. Apo, financat e dobta. Ajshon naive, me shkuqëtitin e miliarder, më thon spomojë burruna. Po më nona ona, po spomoj, po ja dal. A mua më të autorizuat ti unë, ti mënvimu mua. Këto vështëzat veç një vie dallon suksesin e kthina dhe mos suksesin. Cila është ajo? Ai më thon po. Në semilardhet i thot, po, unë e më, unë të marr përsipër. A quç jonaive? Nuk qëtohet naive, sepse ai më këtë ja kërrim pun. Para më dozë Allahu xhalla më i thon do as ton, po. Kur i më bëj. S'kam, çka që, më të dosh më? Me s'allahu çfarë dëqoft ajo? Ja? Thot po, bi përgjigjme. Çoft ajo, çfarë çoft vezër? Çoft ajo, çfarë çoft. Ande pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam, sahabëve ti Njërzve më luftarë Në ruzë dhe në taksorë Që shiri të tërës se ka ditë Që ka do më manë mu tut Në gëleb Shumice të rasë Ata janë tut kër akonë natyrshme Po, istoria të të dëshmonë për, për një trimrit madhe Me gjitha ta kër i ka njës për nga mëse më luft Para në ndonë luft Që ju ka thanë Dijeni oju musliman Se juve Allah oju një mon Me duate Dopëtve Me doat e pletve, me doat e grane. E pse ja u thot për një samë këta? Po ju mërë një se vej, po da ma luft të fitohet me. Kur thoi Allah, po. Po ku ka mujtë mi fitu të tretëshin veta, një mi veta? Shtatëshin veta në hud, me tremi veta. Apo, dhëtë mi veta ka nënë ahzabë, dhëtë mi veta ka nënë ahzabë. Ku shi fiton ata? I fiton veqë më Allah u qëllivala. And Allahu tebaraka ve teala fa wama ramaita id ramaita walakin Allah rama ti nuk kijuj kur kijuj fal Allahu ka kujut shejhu samdemia kur i pegon kta nga selefi quliban transmetim gjemnia abas ghadide kso rad wama ramaita id ramaita ska do me thon pe me sa me gajuj chi si jeten po chi jeten nuk mrin ku ka dash me mrin mo zakonshum nuk mrin fal me ve sam mbeder pik to e ka mordo bluon dhe e ka kujut ju ka shku nsi Pallës këllë dështare. Allahu që dhe thëtë, ku e mara mejt e idhë ramejt. Dhe ti s'ki gjujt kër ki gjujt. Lush, a ki gjujt as ki gjujt. Ti ki gjujt, por ne e kena mri. Te ke gjujt plunin. Ne e kena qu ati ku këtë ashti me, me, me e gjujt. A në dhe zërduaja, o shumë punë e madhe. Dhe duaja lidhët me imën Allahu qëllar e semi. Ajë cili besonë sa Allahu njën, nuk e në në që munduallë dhe njeriu vallallai nuk arrin sukses dhe çka do të ka arrit sukses vetëm se ka arrit lutut Allahu xhël xhëlalu shikoj kur'anin ze thellahu te bareke wa ta'sur al-baqara wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' ila da' dhe kur të pyesin robtë mi për mua monave mon mon amanaz ket pyetit kur'an që kanë ardh në formën idha sa'alaka apo yes'aluka të pyesin ty të pyesin ty të pyesin ti krejt kan ardh me një ndërmjetësin përvesh në që keta jetë. Por që më dhe gjatë, të pysin ti për jetima, të pysin ti për haqën, të pysin ti të për trashegimin. Krejt a jithë kan ardh, thua ju, thua ju, thua ju, për jepja gjevabin, në keta jetë s'ka ardhë që shtu, kur të pysin ropë të mi për muë, dhe indë mi, s'ka thonë thua ju, unë jam ahër, afton mi aftonë t'i miquitur t'ka Allahu, sh Fe inni karib, unë jam avër, i përgjigjëm lutje se lutësit, kuraj më lutët. Që këve zër, kërshu me madhe në Kur'an. Kërshu me madhe në Kur'an. Adhe besintari duhet nën hijen e besimit së Allah u dëgjon me e lutë. Me e lutë. Wallaj një dostë të joti, një dostë të joti, që i ka punë të mirë, e që i ki dostë të mirë e vlatë të mirë, me e ditë ti, apo, të ti ki një zorë, edhe ti zdo mi kalë të gjua ti në. Ti me ditë se i ka shku në vesht Ka një ajë që i kizor Ali rohësh pak Ajë të se masim ka një ajë një mund Po para me në vëzër Allah u gjilvala Me pas bindë një njëri pasht bindë të lot Më ka një zotë i gjithësijes Shka i jetë mati i mutut Mi qka i mutut Mi qka i ka mutut, i mutut, i mutut, i mutut Andaj dëzër Besimi në emrin e zotit Të gjuës lidhët me lukët Lidhët me, me lukët Dhe na e shumë i në Koran Se krejt për nga marë dëzër Jën lut Allahu te bareke vetala shumë ne koha na ka mbaruar ditën e merën Allahu te bareke vetala dilegerata ne arsim nga çdo shpiesa shumë me rëndësi që njeriu ta kupton sa është e rëndësishme ju për xhëru Allahu xhelaluhu me lut Allahu te bareke vetala dhe me pas bindje se të gjithë suksesi dhe të gjitha të arriturat e të gjitha largimet e sherrrave janë nga lutja drejtuar Allahu te bareke vetala e shoqëruar me bindje sajtë djon Ajdjon edhe të përgjizhët, edhe të njëmonë, edhe të ajepat aqka, qka, qka e donë. E luq me Allahun të bare kjo tala që Zotë Jongelli Gjellalu hu, na mundëson me ebesue, aqka donë Allahun të bare kjo tala preneve me ebesue. E luq me Allahun të bare kjo tala që Zotë Jongelli Gjellalu hu, na mundëson me ebesue. أعوذ بالله من الله تبارك وتعالى السميع القديم تجدايمه تير الله تبارك وتعالى عليه وعلى جل جلاله وذو الجلاله تبارك وتعالى ومن سلم مكتوب قرانه ومكتوب حديثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى جل جلاله وذو الجلاله تبارك وتعالى تموزما تونا متقبلة من فريج الله تبارك وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين